мов би настроювали радіоапаратуру. Скуратов покрутив щось на пульті, і витяг зникло. — Все готове, — сказав Скуратов. — Починаємо експеримент. Прошу зберігати тишу, хоч би там що. Спочатку було темно. Ми сиділи, затимувавши подих, але нічого не бачили. Лише чули, як гуде стиха апаратура. Та раптом трохи розвиднілося, мовби й світанок над снігами піднявся. Голубе і прозоре світло, дорога засніжена. Здавалось, ступи крок і сніг захрумтить під ногою. Апаратура професора Скуратова не проєктувала зримі образи на плоский екран. Ні, вони виникали поруч з нами. Ми самі мовби опинилися серед спогадів Лавріна червінки стереоскопічно-об'ємних і водночас нематеріальних. Дивне почуття учуднення, ніби ти потрапив в ріку часу. Занурився в її темні води, блукаєш у світі тіней, серед яких бачиш самого себе і своє дитинство, котрим керує професор Скуратов. З'явилося жіноче обличчя. І ті очі були очима лавріна червінки, бо то були очі його матінки. Потім дерева у цвітінні, ще якісь незнання обличчя, пасіка, бджоли, мов золоті сни, прогули над нами, і ми вийшли у степ. Леле, що то був за степ? Які трави шелестіли в ньому! Якби ви тільки бачили друзі мої, Землелюбні, ріки древні, несли свої струмені, чисті, повні рибою крізь глибоководдя, обмілини та пороги туди, де в плавнях у рясті птаство держави свої заснувало. А в байраках, на долинах коні скачуть, чи здичавілі татарські із типовими гарячими очима, чи, може, хазяїн їхній, козак необачний, голову свою поклав на диких полях. Аж бачимо нову картину. Сунуть на нас вершники. І нема їм числа, і небо чорне горять з села під Старокостянтиновом, риплять вози, їде воїнство, піше з самопалами на плечах. І млистий трохи образ розмитий, бо, як пояснив Скуратов, у старечих клітинах мозку Лавріна Червінки певна частина РНК піддалася саморуйнації. Аж ось із безладді лик, грізний проглянув, і завмерли наші серця. У червоній шапці з двома перами від павлина, У підбитій соболиним хутром киреї, Теж червоній, гаптованій золотом, Похмуро глянув гетьман Богдан Хмельницький. На горішніх його повіках Міхурчики важкі набрякли від недосипу. Кинув на лаврі на червінку гетьман Важкий погляд, і конем ледве на бідного довгожителя не наїхав. — А ти, мось, пане, чому не пристав до армії моєї? — питає гетьман. — Чи не шкода тобі, народу нашого? Чи не бачиш, скільки крові невинної християнської вороги пролили? — Шкода, пане гетьмане, — чемно відповідає Лаврін. Гетьман відпустив трохи по вітці, і кінь став навдибки. Потім важко гупнувся передніми копитами на землю. «А якщо тобі шкода, то в похідчем з нами не йдеш?» – питає Гетьман. «Е, пане Гетьмане», – скромненько вклоняється Лаврін Червінка. «Я людина маленька, мені треба бути обережним». Бо не дай Боже, якась куля дурна свисне, і хто згадає лавріна червінку, а? Ні, пане гетьмане, моя хата з краю, моє діло погоду записувати. Гнівом налилося обличчя гетьмана, та нічого він не сказав, а стьобнув коня свого й подався далі, туди, де небо чорне. Яке нещастя, подумали ми, що нема з нами кіноапарата чи хоча б фотокамери. Але згодом професор Скуратов пояснив, що все одно нічого б на плівці не зосталося, бо природа цих тіней минувщини не квантова, а якась інша, нам старим не зрозуміла. І тут бачимо, ще не передихнувши від одного змертвіння, Місто наше, приславне Єропіль наш любий, гай-гай, снігами весь занесений. А там, де нині станція спостереження за космічними орбітальними станціями, там якраз костьол домініканський. Гранчастий готик, мури сірого граніту, по карнизах та стрільницях білі снігові лінії конструкції його присмиркову креслять».